Жіноче почуття спільноти зародилося з сімейного єднання. Піклування про молодь, збирання і готування їжі, спільної радості, любові й смутку. Похоронні плачі створили жінки. Релігія почалась як жіноча монополія. Її селоміць відібрали в них лише тоді, коли суспільна сила стала домінантною. Жінки були першими медичними дослідниками й практиками – Ніколи не було жодної чіткої рівноваги статей, бо влада йде у парі з певними ролями, як, безперечно, у парі зі знаннями. Викрадені журнали. Гейранок видався для праволебної матері Терція Ейлін-Антеак катастрофічним. Вона прибула на Арракі зі своєю супутницею-правдомовицею Марком клер -Люзієл. Менше ніж три години тому обидві зійшли зі своїм офіційним супроводом з борту першого шаттла гайлайнера Гільдії, що завис на стаціонарній орбіті. Спочатку їм виділили кімнати на самому краю посольської дільниці фестивального міста. Кімнати були малими і не надто чистими. «Ще трохи, і ми стали б у глухих міських нетрях», – сказала Люз'єл. Потім їх позбавили засобів зв'язку. Усі екрани зоставалися порожніми, скільки не тисне перемикачі, як не повертай циферблатий. Антак грубо звернулася до тяжкотілої офіцерки, що командувала ескортом рибомовок. «Грізної жінки з низькими бровами та м'язами чорнороба!» «Я хочу поскаржитися вашому командиру!» «Під час фестивалю всі скарги заборонені!» – проскриготала Амазонка. Антеак змірила офіцерку поглядом, який на тлі старого і поморщеного обличчя провелебної матері наганяв страху, навіть рівним її за станом Беннегесрідкам. Проте Амазонка лише вищиралася і сказала… «Маю для вас звістку. Мушу передати, що аудієнцію у Бога Імператора перенесено на останнє місце в черзі». Більшість Бенегесері почула це, і навіть найнижчі послушниці зрозуміли, що це означає. До того часу всі пожалування прянощів будуть уже розподілені або ж «хай боги боронять» вичерпаються взагалі. «У нас була третя черга». Сказала Антеак напрочуд лагідним голосом, як для цих обставин. «Такий наказ Бога-імператора!» Антеак знала цей тон у рибомовок. Заперечувати означало накликати неприємності. «Катастрофічний ранок! А зараз це!» Антеак сиділа на стільчику під стіною малої і майже порожньої кімнати в центральному приміщенні їхньої жалюгідної квартири. Біля неї стояв низький тапчан, не ліпший, ніж виділили б аколітці. Полупані стіни були колись блідозеленими, а єдину світську світлокулю пошкоджено так, що годі перемкнути її на якесь інше світло, крім жовтого. По кімнаті видно було, що колись вона слухувала коморою. Пахло затхлістю. Чорний пластик підлоги в западинах і подряпинах. Розладжуючи на колінах чорну одіжапу, Антеак схилилася до послушниці вісниці, що стояла на колішках, опустивши голову просто перед правилебною матір'ю. Вісниця була білявою істотою з очима сарни. Від страху та хвилювання її обличчя і шия покрилися потом. На собі мала закурену бронатну сукню, заляпену болотом на подолі. «Ти певна? Цілковито певна!» Антеак говорила лагідно, щоб заспокоїти бідну дівчину, яка все ще дрижала, розчавлена поважністю своєї звістки. «Так, правилебна мати!» Вона опустила погляд. «Скажи це ще раз!» – мовила Антеак і подумала. «Я відтягую час. Я все почула правильно з першого разу». Вісниця здіняла погляд на Антеак і подивилася просто в цілковито сині очі, як навчено всіх послушниць і акуліток. Як мені наказано, я з'явилася з іксіанами в їхньому посольстві та передала ваші вітання. Тоді спитала, чи мають вони звістки, які я могла б доставити. «Так, так, дівчино, я знаю, переходь до суті справи!» Вісниця ковтнула слину. «Речник посольства представився як Отвій Ак, тимчасовий керівник посольства і помічник колишнього посла. Ти певна, що це не був підставний лицепляс? Не було жодних ознак цього правилебно мати. «Дуже добре. Ми знаємо цього Ака. Можеш продовжувати?» Ак сказав, що вони чекають прибуття. хві норі, Нової амбасадорки! Так! Її очікують сьогодні!» Вісниця облизнула губи. Антеак відмітила в пам'яті, що слід відправити це сердечне створіння на простіший базовий тренінг. Вісниці повинні володіти кращим самоконтролем, хоча варто зважити й на серйозний характер цього послання. «Він попросив мене почекати», – сказала вісниця. Вийшов з кімнати і невдовзі повернувся з клейлаксу лицеплясом. Я в цьому переконана, були певні ознаки. «Я не сумніваюся, що ти все добре розгледіла, дівчино», – заспокоїла Антеак. «А зараз переходь до...» Антеак урвала, бо війшла Люз'єлл. «Що це я чую про послання від Іксіанта Тлейлаксу?» – спитала Люзієл. «Дівчина саме розповідає ще раз», – відповіла Антак. «Чому мене не покликали?» Антак глянула на свою супутницю-правдомовицю, думаючи, що Люзієл може бути однією з найкращих серед тих, хто практикує це мистецтво. Але вона ж надто добре знає собі ціну». Хоча Люз'єл ще молода, з чуттєвим овальним обличчям, як у Джесіки, а носії таких генів зазвичай мають вперту вдачу. «Твоя аколітка сказала, що ти медитуєш», – м'яко відповіла Антеак. Люз'єл кивнула, сіла на тапчан і заговорила до вісниці. «Продовжуй». «Лецепляс сказав, що в нього є послання до привалебних матерів. Він ужив множину». «Він знає, що цього разу нас двоє», – Озвалася Антеак. «Це всі знають», – промовила Люзієл. Антеак знову зосередила увагу на вісниці. «Чи не могла б ти увійти у мо транс дівчино, і дослібно передати нам слова лицепляса?» Вісниця кивнула і сіла на п'яти, поклавши руки на коліна. Тричі глибоко вдихнула, заплющила очі, дозволила раменам вільно опуститися. Коли заговорила – його голос звучав поскляво, як у ніс. «Скажи привелебним матерям, що до вечора імперія звільниться від свого бога-імператора. Завдамо удару сьогодні, перш ніж він дістанеться онна, не можемо зазнати невдачі». Вісниця здригнулася від глибокого зітхання, підвела очі і глянула на Антеак. «Іксіанин, як наказав мені поспішити з цим посланням?» Тоді особливо торкнувся зовнішньої сторони моєї лівої долоні, і це ще більше переконало мене, що він не... як один із наших!» – промовила Антеак. «Розкажи, Люз'єл, що він передав пальцями!» Вісниця подивилася на Люз'єл. «На нас напалили пляси, і ми не можемо вирухнутися!» Коли Люз'єл стрябанулася і почала підводитися стапчана, Антеак сказала, я вже вжила належних заходів, щоб охороняти наші двері, і глянула на вісницю. Тепер можеш ти, дівчино, ти впоралася зі своїм завданням. Так, правила б на мати. Вісниця доволі граційно випростала гнучке тіло, але її рухи не залишали сумніву, що вона зрозуміла значення слів Антеак. «Впоратися» не означає «добре виконати». Коли вісниця вийшла, Люзієл промовила. Їй слід було під якимось приводом оглянути посольство і довідатися, скільки їх сігант заступлено лицеплясами. «Я так не думаю», – заперечила Антеак. «З цим вона добре впоралася. Проте було б краще, якби вона знайшла спосіб дістати детальніший звіт від Яка. Боюся, що ми його втратили». «Причина, чому Тлейлаксу переслали нам цю звістку, звичайно ж очевидна», – сказала Люз'єл. «Вони справді нападуть на нього», – промовила Антеак. «Природно. Це те, що зробили б дурні. Але я питаю себе, чому вони вислали нам цю звістку?» Антеак кивнула. «Думаю, що в них немає іншого вибору, крім як приєднатися до них». А коли ми спробуємо попередити владику Лето, Тлейлаксу знатимуть наших посланців та їхні контакти. «А що, як Тлейлаксу переможуть?» – запитала Антеак. «Не схоже на це. Ми не знаємо їхнього плану, лише загальний образ. А якщо ця дівчина Сіона є його співучасницею?» – спитала Люз'єл. «Я вже про це думала». «Ти чула повний звіт, Гільдії?» «Лише підсумок. Цього достатньо?» «Так, з високою ймовірністю». «Тобі слід бути обережною з такими термінами, як «висока ймовірність», – зауважила Люзіїл. «Не хочемо, аби хтось подумав, що ти ментатка». «Вірю, що ти мене не видаси», – сухо відповіла Антеак. «Думаєш, Гільдія має рацію щодо Сіони?» Спитала Люз'єл. «Мені бракує інформації. Якщо вони мають рацію, то вона щось украй незвичне. Так само, як незвичайним був батько Владикілето. Лето? Навігатор Гільдії міг сховатися від пророчого ока батька Владикілето. Лето. Але не від самого Владикілето. Лето. Я уважно прочитала повний звіт Гільдії». «Вона не лише приховує себе і усе, що довкола неї, відбувається, а...» «Вона зникає», – кажуть вони. «Зникає з поля їхнього зору». «Вона єдина», – промовила Антеак. «І так само із зору Владикілето. «Вони не знають». «Ми посміємо зв'язатися з нею?» «А посміємо не зробити цього?» Це все може бути поставлено під питання, якщо Тлейлаксу... так, ми мусимо принаймні спробувати перестерегти його. Ми не маємо жодних пристроїв зв'язку, а біля дверей пильнують рибомовки. Вони дозволяють нашим людям входити, але не виходити». «Може поговорити з однією з них?» «Я про це думала. Завжди можемо сказати». Ми боялися, що їх підмінено лицеплясами. Вартівниці біля дверей пробурмотіла Люзієл. Чи може він знати? Усе можливо. З Владикою Лето це єдине, що можна сказати напевно. Антек тихо зітхнула, підводячись зі стільчика. Як я сумую за часами, коли ми завжди мали стільки прянощів, скільки потребували. «Завжди це чергова ілюзія», – відповіла Люз'єл. «Сподіваюся, ми добре вивчили свій урок. Хай що там сьогодні зроблять Лейлаксу?» «Вони зробляться незграбно. Однаково яким буде результат?» – буркнула Антеак. «Боги! Нема вже добрих таємних убивць!» «Завжди, є холе Айдаго», – зауважила Люз'єл. «Що ти сказала?» Антак пильно глянула на свою супутницю. Завжди є так. Холи надто повільні тілом, сказала Люзіель, але не головою. Про що ти думаєш? Чи можливо, щоб тлей лаксу? Ні, навіть вони не могли таке. Ай да це пляс? прошепотіла Люзіель. Антак мовчки кивнула. Викиньте з голови, промовила Люзіл. Навіть вони не можуть бути такими бевзями. Небезпечно виносити присуд стосовно тлейлаксу, сказала Антеак. Нам слід приготуватися до найгіршого, поклич сюди одну з цих ребомовок.